Місце зустрічі незмінне. Є в календарі дні, приходу яких ти очікуєш стремним нетерпінням. Це 1 вересня, якщо ти батько, звичайно, тоді зранку розпогоджуєшся і світлієш, біжиш на ранок купити пишніший букет, береш своє чадо за руку, чишся, відкривай світ, радуйся дивам. Потім, уже впевнившись, що дитя і без тебе знає дорогу до школи, ти можеш цей день і не приходити. Але ми не робили винятків. Ми появлялися на шкільному подвір'ї і в день першого, і в день останнього дзвінка. Ми – це Володимир Лучук, Богдан Ступка, Борис Бобинський, Федір Штригун, часом Роман Іванничук. Наші діти вчилися разом у 28-й школі. Директор Іван Бук'янович Ейфлер Зустрічає наш Раду, іноді примусує сказати кілька слів перед святочним зібранням, а воно потопає в стобарних квітах, сто дзвінкому переливі дитячих голосів і щасливих посмішках. І ось десятикласник підносить на плечі котрусь із найсимпатичніших першокласниць, а вона радо таленькає дзвоником, сповіщаючи про перший урок, навчається робити те, чого досі не змогли і не були певні, що зможуть. Батьки поголі розходяться, але ми лишаємося, лише трохи відійшовши в бік. Зараз Іван Лук'янович віддасть належні розпорядження і приєднається до нас. На годину, звичайно, не більше, бо вже то один, то другий із нас повторюють наше гасло. «Нумо, друзі, на урок, на кавусю, в холодок!» Ця кав'ярня розташована неподалік від школи. Нас там уже чекають, бо традиція є традицією. Її не можна порушувати, тим більше така традиція, яка й понині зігріває душу. Тож мова тут іде про покоління, діти, якого вже відчилися в школах, надійна проблема з онуками, з працевлаштуванням, з вищою освітою, з життєвим статусом. А як вчилися нам на той час дітям війни, представникам творчої молоді, які невдовзі стали письменниками і артистами, художниками, певною мірою поповнюючи і ряди плагемників. Трачені роки, недостатня підготовка – це масово. У мене випадало 10 років. Звідси питання самоосвіти, бодай у галузях, які найбільше притягували, яких сподівався працювати, творити. Однак університет залишився університетом. Висококласних викладачів нам не бракувало, хоча на місці місцевих ідеологічно малонадійних з компартійної точки зору активно насаджували новоспечених спеців з бездоганними анкетними даними. Назва бодай кількох із тих, кого ми любили, з ким контактували, з кого шукали відповідей на тривожні запитання, які лишалися поза програмними рамками. Целемаренко, Пачовський, Міщенко, Мушак, Шаховський. Зрештою, їх було значно більше. З деким особливо в часи відлиги спалахували дискусії, суперечки. Пам'ятаю таку вже на п'ятому курсі журналістики з професором Дмитруком. Зачалося від того, що він назвав історика Грушевського австрійським агентом. Ми попробували заперечувати, попросили доказів, відповів. О, коли б у нас і ще й докази були. Суперечка перекинулася на культ особи на 33-й рік. До чого ж нас підбурювали і недавні виступи Андрія Малишка, де він чи не перший назвав число жертв до семи мільйонів українських селян. Прямо з лекції професор побіг у партком рецидиви. Обійшлося досить занудною проробкою, адже нам лишалося кілька місяців до диплому. Проте у дипломи у мене з марксизму стояла трійка, з поведінки також. Але це вже не мало значення. Тоді ще на перервах хлопці співали, не знаю, чи тодішній досвід зберігся по хоч у якомусь варіанті. А то було гарно, те згадується. Це була в нас літературна студія, пізніше відома як Франкова кузня, були засідання, гаряче обговорення, дійшло й до видання першого студентського альманаху, потім ще двох. Хоча варто самокритично зізнатися, рівень сьогоднішніх молодих мені видається кращим. Краща загальна підготовка дає про себе знати. І не дивно, що це один із нинішніх молодих літераторів має наукове звання праці. Тоді ж пригадую ні Дмитро Павличко, ні Володимир Лучук, залишені при аспірантурі, не дійшли до захисту кандидатських. Запис із моєго давнього щоденника, зроблений після дискусії на літ-студії де дебатувалися Маньяк, Данько, Лучук, Мах на тему, що такі вірш, як треба писати. Вірш, це дзеркало із моєю шкірою. Пиши, як писав би статю до Конституції. Вірш, це бікфордів шнур, що веде до вибуху. Пиши, як писав би засуджений до страти прохання про помилування. Так, певно, не даремно Сократ. Зачав віршувати після смертельного вироку. А потім прощальний бенкет. Потім дороги в різні краї. Розповідали, що з хлопці курсу Романа Кудлика на прощальному вечорі затягли в темний кут підпитого викладача, якого не любили, бо то був обкомівський рецензор, експерт, часто недобрий, гачконогий. Затисли його в тому кутку, втягли штани і надавали добрих ляпасів. Здавалося, що могло бути простіше. Та вибери слушну нагоду, запестай самого Кудлика, як то було насправді. Але мені не хочеться того робити. А раптом заперечить, раптом скажеш, що такого не було взагалі, що то чиясь вигадка». Харівши він у моїй пам'яті залишається одним із тих майбутніх богемників, які на своєму випускному вечері таки затягли осоружного викладача в темний кут і залишили йому пам'ятну відзнаку. Мені від того буде легше на серці. Весна 1957 року. Я працівник комсомольської газети, але ще й і студент. Останній залік у нас із сучасної журналістики. Курс читав Дмитро Шпалапак. Письменник, переважно театральний критик, до Львова утік із Києва, де посідав пристойні посади, на часто заїлися на нього аж надто богемний стиль життя. Не змінився він і у Львові. Нараз приходив на лекції захмелений, приймати заряки відмовляється. Ви мене погано слухали, перешіптувалися, хіпотіли, скидаються дівчата по скільки там виряджають мене. Ти з ним у редакції спілкувався. Уже заведи, куди його слід. Прошукав я нашого викладача, повів до винарні. Була така поряд із пам'ятником Івану Підкові. Простягаю барменші гроші на пляшку. Вона гроші ховає, а пляшки не дає. Штопак, виявляється, їй ще більше винен. Так це ж мої гроші вбурюються. А може це він вас попросив, бо сам боїться брати. Шукаємо другої винарні. Тут не винен? Винен і тут, і тут винен. Врешті взяли щось у магазині, знайшли тихий капелок. Ну, то як же тепер із заліком? Ти ж бачиш, пояснює, я захмелений. До університету не піду, збери залікові та приходь до будинку вчителя. Там директриса моя знайома, там я відпочиватиму. Зупиняється і просить купити йому ще морозива, стаємо в невеличку чергу. Раптом продавчиця як зойкне, як підскочить. Хто це собі таке дозволяє? Виявляється, наш викладач чіпнув її в те саме місце. Приходжу я із заліковими, шлапак уже засинає. Розтормосив я його ледве, прошу підписувати. А він заповнює одну чи дві залікових і знову вкладається. Я прошу, але де там? От бачив, який мій підпис, то такий сам постав в інших залікових. Про найсловитнішу із різких лацісистів Юрія Мушака не знаєш, як і писати, наскільки неординарною людиною він витворився. Вочевидь, не вкладається в рамки будь-якого товариства. Для нього самого варто було протворювати окремніший богемний світ. Читав на нашому курсі лекції «Не лише один рік» і то нас попередили «Не лише для знайомства, що в світі були колись». Грека і латина. То він і дивився на нас, як на тумаків. Коли б хоч один із нас виявляв правдиве зацікавлення, він би читав свій кут по-іншому, а то, наче в повстадській школі. Ми розуміли непоблажливість метра і до заліків складалися. Мені з Володимиром Маняком випало запросити професора на частування. Прикро, але ми дещо перестаралися із своїми благими намірями. І вже разом довелося покружеляти львівськими вулицями, доки потрапили в район прикладного інституту, де наш азгеть непривітно зустріла Мушакова Ксанпітпа. За кілька років ми стали сусідами, тобто орендувала нам доля помешкання буквально за 100 метрів від Мушакового. Але тоді ми з Володимиром Лучуком зачали частіше зустрічатися із справді неординатною особистістю. Більше запрошували до себе, розмовляли, слухали його розповіді про світ класики, яку він любив несамовитою любов'ю. Знав усе, що лише можна було знати. Безоплатно багато років поспіль трудився над укладанням словника тих давніх мов для українського користувача. Читав свої переклади. Здебільшого приходив із шаховою дошкою і радів, коли вигравав у нас, що було не так уже й важко, адже ми з Лучуком було не такими вже й запеклими шахістами. Іноді видобував із великого портфеля давню книгу, йому треба було продати, але так, щоб ніхто не знав. Книгу із власної великої бібліотеки, унікального зібрання, де були правдиві цінності, схиляли його до компромісу. «Може, ми збігаємо, щось візьмемо, та й зверіжеться ваша книжка?» То само собою відповідав. Тобто цю думку викладав якоюсь латинською приказкою, коли же тимніло ми провожали професора додому. Я був ще студентом, але вже працював в обласній комсомольській газеті. Перед різдвом отримали завдання від редактора прибути в міський комсомольський штаб для участі в рейді проти можливих колядників. А саме час після... Викриття культу особи Сталіна. то відлиги, то заморозки, молодіжне життя дещо оновилося за рахунок звичаїв і традицій суперечком сомольських настроїв. Вирушили в парк напротив собору Юра, там групувалася робітнича та студентська молодь. Запримітили одну групу, не вельми типову, видно зібрану наспіх, випадково, чортів та жидів кілька, ангела жодного, козак без шаблі, таке ото. Вони вже встигли поколядувати на поблизьких вулицях, і саме в тому сквері згрупувалися довкіл одної лавки, розкорковують за колядовану пляшку, лаштують на розстеленій газеті закуску. А тут і ми, патрулем. Що за колядування, хто дозволив, але більше, чому це розпивають спиртне в громадському місті? Це вже серйозніше. За таке мають відповідати. Колядники стіною мають. Стають на захист на колядованого, ту розкурковану пляшку встигають заховати, з нашими активістами вступають в дискусію, доводять свою правоту. У нас уже обступили кілька десятків молодих хлопців, уже до кіл застереження, погрози. Командир нашого патруля виявився якийсь затятий, замість того, щоб просто застерегти, аби не колядували та десь тихцем зникнути. Сам лізи в суперечку. Доводить щось таке, чого й довести не можна, бо таке не мали ж ми рації. Скінчилося тим, що нам трохи пом'яли боки в тій тісноті, поки ми щось доводили та кричали, як потім уже довідалося, подібне трапилося не лише ні з нашим патрулем, і в захисті прав колядників особливо відзначилися учні ПТО, чи не всі селянські хлопці щось хотіли з нами зробити, та так і минулося.